Baixamos a música de Tanxugueiras para recibir a outra moza máis. Ah. Unha grande periodista, unha persoa que me devo coñecer precisamente, Enrique, noso amigo Quique. Ah. Eh, damos llodar a benvida. Moitas gracias por atendernos, Nieves. Boa, boa tarde, benvida. Boa tarde, moitísimas grazas pola chamada, polo convite. Pois, eh, chamamos-te por varias cousas. primeiro para felicitarte, porque tes un, un traballiño que, que coñecimos el hino cultural de, de Pontevedra, non me deu tempo de, de mercado porque resulta que quedabanlle dous eh, eh, tiños comprometidos, pero... Sí. pero eh, ese traballo que ti bueno, deixes a coñecer, ou polo menos para publicaxes, ten algo que ver con alguén da familia. Eh, titúlase, eh, me Parece que algo así de, de unha tal Maruja Roca, non? O feitizo de Maruja Roca. O feitizo de Maruja Roca, exactamente. Sí, Maruja Roca, pois, era a miña tía aboa. Ves, algo da eh... familia tiña que ver. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Pero ti, como como periodista eh, escudriñache, sí, sí. por así dicilo, todas as cousas que fixo esa tía aboa túa, eh, sí. eh, ademais, aportas unha documentación, e unhas fotografías de primeira. Sí, sí, sí. Bueno, pois a ver, eh Maru, Maruja Roca era a miña tía boa. Eh, ela naceu no ano 1912, morreu no 2007, ou sea eh morreu así xa xa maior, xa nos podía ter contado todas esas cousas non relacionadas coa fotografía, pero eh realmente eh eu as fotos delas ou accedín Eh, pois hai tres anos, máis uh -huh. ou menos uh -huh. Vais a ser tres anos Entón, si, na familia sempre se decía non? Que le facía fotografías eh, eh, Eso sempre se dixo Pero bueno, pois o mellor por decirlo moitas veces Nunca indagamos Nunca cheguei a indagar E cando indaguei Dime conta da bueno pois da da dimensión non do, uh -huh. do asunto da fotografía Que era moito máis que iso que a tía Maruja facía fotografías, era moito máis, non? E entón, a raíz diso pois publiquei unha reportaxe no Progreso, en Lugo, e despois desa reportaxe, pois moita xente seguiu chamando, uh -huh. dicindo que tiña máis fotografías dela, porque uh -huh. un, as primeiras que accedín foi as fotos familiares, non? Sí, sí, sí, e despois moita xente chamou dicindo que tiña fotografías. E xa, pois, nese momento, eh, puxémonos a armar o libro con Eutropio Rodríguez, editor fotográfico da Central Folke, eh Chito Piñeiro, ah. o director artístico y, y nada, pois pues aí fomos nesse barco a, ah. a seguir buscando fotografías de Maruja, de Maruja Roca por todo Becerreá, eh, ah. eh, bueno, pues convocando as veciñas, os veciños da zona para que abrisen os álbumes familiares e sí, sí. efectivamente pois pues, aí houbo varias reunións uh -huh. eh, públicas, bueno, houbo unha reunión pública, despois casa por casa pois pues, uh -huh. ir chamando e eh, eh, buscando entre álbumes esas fotos de, de Maruja uh -huh. y, y así foron aparecendo e eh, foi saindo Feitizo de Maruja sí, sí. Feitizo de Maruja Roca chamase Síulis Sí, sí, sí. Uh -huh. eh... En bueno, tu uh, como andoubeches casa por casa. Sí, sí, o sí. o mellor pois pues, atopabaste aquilo que che dicían. É para que son? É para que vale isto? Sí, a ver, claro, vamos a ver. A ela fixo fotografías na década dos anos 45 mm. ou 55, mais ou menos. Mm, sí. non? Entón nos álbumes familiares uh -huh. eh, pois as súas fotografías tamán moito atención uh -huh. porque porque bueno, porque vai mais alá no sí. do que a fotografía do momento uh -huh. eh, a fotografía de retrato e hai moitas fotos de mulleres moitas fotos coas amigas Nas que se ve que a fotografía, pois, será un espazo máis de liberdade para elas, non? Sí, sí. De, de disfraz, Ay, sí, de vestirse sí. de homes, sí. de xuntarse, disfrazarse, máis a la, tamén, a, seguramente no entroido, pero aproveitando entroido para, sí. para eses espazos de liberdade que chaman moito atención dentro do álbum familiar, mm -hmm. Eh, chama moita atención esas fotografías eh, uh -huh. nas que hai como bueno, pois ese xogos non? Eh, de verdade que eh, ten que ser un traballo extraordinario porque ademais está escrito en tres idiomas teño entendido galego, español e inglés eh, sí. eh, bueno, castelán como eh, que, sí. español, español son todos Sí, sí. <risa> dicía que son uh, uh, escenas do, do, dunha Galicia dos anos 40 en branco e negro non sí, sí, sí, en branco e negro algunas delas coloreadas claro, sí. hai que pensar que Maruja pois exerce un oficio que era sobre todo masculino naquela altura uh -huh. un oficio que tiña moita ambulancia non? os fotógrafos movíanse moito polas feiras, polos sí. camiños polas estradas, non? E ela, claro, pois, sendo nai de familia, non tendo fillos Realmente os seus espazos eran distintos, non? Si, si, si Eran espazos, pois, máis cerca da casa Cousas, seres que chegaban á súa casa Moitos ambulantes, ten Por un lado, moita fotografía De, de ambulantes uh -huh. non de eh, de xentes que, que chegaban a casa uh -huh. e ela aproveitaba para retratálos para facer fotografías despois moitas fotos de mulleres porque sendo muller era lóxico que fosen as mulleres as que reclamasen un pouco o seu o seu retrato a súa uh -huh. fotografía e despois moitas fotos cos fillos uh -huh. os fillos eran pois un pouco O... o O lugar de experimentación tamén pra ela e tal vez onde la foi mai saló pois foi nas fotos dos fillos os que disfrazaba Ajá. pois de chineses Ajá. os que xuntaba co xitanos que pasaban por Becerreano, Braus e eh, entón bueno, pois aí había unha escenografía unha teatralización a filla vestíase de, de Zíngara, Ajá. os xitanos rodeaban aí sí. como, bueno, pois como un non nas súas sí nas súas imaxes eh, pensemos que tal vez ela non puido ir moi longe non? Eh, tamén porque o xénero limitaba ese desfrazamento uh -huh. pero pero foi máis lonxe finalmente. Sí, sí, sí. Verdade, no esas esas paisaxes. Ten que ser un traballo extraordinario e aí acabamos de saber que presentaches xa ese libro en BFERRA e tamén en Lugo e Pouquiño, non? Que, que máis acompañada, acompañado acompañado de, de de dun fotógrafo do do, do, do propio Outropio, Que que Sí, sí, sí. Que, É con intervención musical, non? Si, sí, é que bueno, destas cousas que van surgindo, que van eh? que van surxindo, que van nascendo, que sí. que parece que teñen vida propia, non, os mm. proxectos cando mm. cando parece que teñen vida pois a gusto, non? Porque sí. hai que ir detrás deles, non, non un garboito, non. Muy bien, muy bien. Entón, eh, si sí, eh, foi a presentación hai un ano no Culturgal, mm. despois aquí en Lugo e a raíz eh, de esas presentacións que xa se fixeron como escénicas ¿no? sí. e eh, eh, con música pois Pablo San Mamet eh, con Puxo eh, que tamén está moi basellado a Central Folke pois con Puxo eh, xa música especial para, para Maruja Roca sí. eh, mostrouse isto eh, un concerto, con, con escenografía con uh -huh. eutropio, tamén explicando detalles a, da fotografía e eu, uh -huh. pois tamén da, da historia non de Maruja en Compostela, no Festival uh -huh. de Música Contemporánea en Xuño uh -huh. e volveremos ter eh, o ano que ven outro outro pase non? Uh -huh. en, no Teatro Colón, na Coruña Anda. Jol, eh? bueno, pues, <risa> sí. antes que anotar na xenda para para vir sí. aquí a Cataluña o xalá eh, eh, no, <risa> <os, risa> tendes que mirar que a Central Folk ou calquera deles promocione sí. algo eh, eh, ese sí. teu traballo é que intente, nos eh, daremos che cualquera salón ou cualquera lugar daqui da nosa asociación Rosaria de Castro de Cornella para que sí, o sí, facer sí. e se si traes a Iago Mourinho tamén tamén, o sea, sí. tamén colle <risa> en esta sí, sí, ya como Uriño. Eh, sí. Bueno, pues pois, pues pois, eh vaino anotando, eh, sí, eso. Sí, sí, sí, perfecto. Además, Pero, bueno, además en Cataluña precisamos precisamente vuelvo a repetirme, sí. precisamos precisamente cosas uh -huh. destas para que os nosos oitros, os nosos mm, mm, seguidores pois poidan disfrutar De ese traballo de recolección porque non todo o mundo é capaz de, de amosar todo aquilo que despois da guerra se fixo na nosa casa. Exactamente. Guerra. Pois si sí, si sí, sí, logo. É iso que, falaba, es, que falabas, por exemplo, de, de eh, das fotografías, ¿no? Porque sí. eu xa tiño uns anos. E antón, pois eu lembro cando era Catibú sí. que viña xente que dicían que viñan de Buenos Aires que viñan, sí. non que, digo, estas pre-mandalas a Buenos aires, ves, a, a, a, facían fotografías. Claro, sí, sí, sí. Facían fotografías en lipo a las aldeas, porque son preto a veces real, e entón, pois, eu vi que facían esas fotografías, pero non sabía para que era. E, sí. claro, hasta que sentín, e despois, pasando sí. o tempo, falando con sí. xente, que era un pouco moi do camín, pois pues, dicían, non, é que sí. arribaban a Buenos aires E e ali nos centros galego de Bos Aires hai fotografías de case todos os paisanos de sí. Navia de Suarna. Si sí, si sí, si sí, sí. Claro é que pois pues, era una, un dos motivos polos que era requerida tamén a fotografía. Eh, para Para emigración mm. e eh, para os familiares na emigración non para que fosen sabendo de bueno da vida do outro lado do, do atlántico do Atlántico claro sí. e eh, non soubemos por exemplo en mercerrea non accedimos a ningunha foto que estivese un pouco eh, do outro lado, digamos, uh -huh. non na imigración de Maruja, pero sí que nos contaron que moitas... Da, que, que, al, que, que houve familias que requeriron ese uh -huh. ese servicio de facer uh -huh. fotos para a xente que estaba en América. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pois... Pues, Así volvemos... ver si siguen aparecendo. <risa> volvemos a repetir o mismo. Cando xa hai algo novo e eh, queiras presentar aquí en Cataluña, eh, sobre todo a través da nosa asociación a cual nos honramos pertenecer, eh, sí, en sí, Rosalía sí. de Castro... Ben, con ese navallo pues... que xa aí, claro. <risa> bueno, facemos o que podemos. <risa> bueno, facedes <risa> bueno, eh, moito. Nieves, eh, para nos sí. vais, será un placer ti, intenta convencer esa xente que, que, que te arrodea, que ademais... Voxe, voxe, ciro, xa nos servimos de talismán para as persoas que entrevistamos, sí. polo tanto, te ibas a ter moito éxito nese traballo que estás a facer, e que, ademais acompañaste de xente Sí, porque muy, muy decías, boa. bueno, Pablo San Mamet, Diago neste proxecto tamén está Elena Sousa, unha acordeonista extraordinaria María José eh, Pampa, non tamén, no, no violín, bueno, é, é unha pasada, a verdade eh, pues <ríe> teño moita sorte, sí Desexamos sí. que, cando poidas, no Eh, en visites e eh, que, aínda eh, que sexen unha visita privada e eh, particular sí. nos daremos xa abertura nosa, na nosa identidade e, e, de feito, o que, que desexamos é eh, aproveitar a ocasión para felicitarte a estas festas do Nadal e eh, que teñes un, eh, eh, un ventureiro ano novo 2022 sí. eso. bueno, que se xa para todos ¿no? sí, eso. sobre Pero, todo xa eh, de pra... felicidade Si, sí, eso, eso é o que queremos sí. A vos tamén, por suposto sí. Unha aperta moi grande, moitísimas grazas Por atender a moitísimas chamada Moitísimas grazas a vos, de uh, verdade Moi acheman... honrada, gracias no, Nos tamén, xa che mandaremos eh, o, o audio cando Poitamos Perfecto Unha aperta, es aperta ben grande Ala, que, que os, os polvorós <risas> Che senten ben <risas> Moi ben, igualmente sí. Unha aperta ro, un go... Ven, despedimos ¿sí? a esta nieve con música. Mira, otra pieza espectacular.